Catisma a 16. Zisa, Domnul, Domnului meu, șezi de-a dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarilor tale. Toiagul puterii ți-l va trimite Domnul din Sion zicând, stăpânește în mijlocul vrăjmașilor tăi. Cu tine este poporul tău în ziua puterii tale, într întru stălucirile sfinților tăi.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 Adevărate sunt toate poruncile lui, întărite în veacul veacului, făcute în adevăr și dreptate. Izbăvire a trimis poporului său, poruncita în veac legământul său, sfânt și înfricoșător este numele lui. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Înțelegere bună este tuturor celor ce o fac pe ea.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 Ce-ți este ție mare că ai fugit și ție Iordane că te-ai întors înapoi? Munților că ați săltat ca berbecii și dealurilor ca miei oilor. De fața Domnului s-a cutremurat pământul, de fața Dumnezeului lui Iacob, care a prefăcut stânca în iezer, iar piatra în izvoare de apă. Nu nouă, Doamne, nu nouă. Ci în numelui tău se cuvine slavă pentru mila ta și pentru adevărul tău." Ca nu cumva să zică neamurile unde este Dumnezeul lor." Dar Dumnezeul nostru este în cer, în cer și pe pământ toate câte a voit a făcut." Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucruri de mâini omenești, gure au și nu vor grăi."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 Binecuvântați să fiți de Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Cerul cerului este al Domnului, Iar pământul l-a dat fiilor oamenilor. Nu morții te vor lăuda pe tine, Doamne, Nici cei ce se bogoară în iad, ci noi, Cei vii vom binecuvânta pe Domnul De acum și până în veac. Iubita am pe Domnul,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 Eu sunt o robul tău și fiul roabei tale. Ruptai legăturile mele. ție -ți voi aduce jertfă de laude și numele Domnului voi chema. Făgăduințele mele le voi plini Domnului înaintea a tot poporului lui, în curțile casei Domnului, în mijlocul tău, Ierusalime. Lăudați pe Domnul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 conjurând, m-au înconjurat și în numele Domnului i-am înfrânt pe ei. Înconjurat m-au ca albinele fagurele, dar s-au stins ca focul de spini și în numele Domnului i-am înfrânt pe ei. Împingându-mă m-au împins să cad, dar Domnul m-a sprijinit. Tăria mea și lauda mea este Domnul și mi-a fost mie spre izbăvire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 deschideți mi mie porțile dreptății, intrând în ele, voi lăuda pe Domnul. Aceasta este poarta Domnului, dreptii vor intra prin trânsa. te voi lăuda că mai ai auzit și ai fost mie izbăvire. Piatra pe care n-au băgat-o în seamă ziditorii, aceasta s-a făcut în capul unghiului.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 Că m-ai auzit și ai fost mie spre mântuire. Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și purura și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ți Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ți Dumnezeule!